tekee maalin vai tekeetä? tekee ei Tekee! The uh, defense maniacs in uh, Finland still. He have some uh, bacteria in his blood. Tämä raahata vittu kaikki nekösiä rantaloida. Toki on eläessä viheltynyt hyvää peliä. Ei Syksyn pimenemistä voi olla hankala löytää positiivisia puolia, mutta yksi kiistaton sellainen on tietysti se, että suomalainen kiekkokausi on alkanut. Meidän kiekkonyrttien kesäloma on päättynyt vihdoinkin. Nyt päästään puhumaan itse aiheesta. Sikäli, että no, niin nyt ollaan uudistettu tämä jakso, jaksoformaattiamme ja tässä nyt tänään otetaan kolmeen asiaan. Pureudutaan vähän Malti. Pyrkimyksenä on tämän kauden aikana, että tehdään moni näistä, suurin osa näistä jaksosta tähän ensimmäiseen me ei onnistuttu. Laineen on kotona kipeenä. Ja suomikeikko.comin Ilari Isotalo ei valitettavasti päässyt, päässyt aikataulista seikoista johtuen mukaan. Joten kutsun tutkaparikseni Jussi Lilian sieltä kaukaa pohjoisesta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tällä kertaa siis jakson numerohan on kolkeen ja... Tänään otetaan siis kantaa seuraaviin asioihin, puhutaan tuosta Liikan brändi-uudistuksesta sekä uudesta nelosen TV-tuotteesta. Eli SM-liika nyt vihdoinkin on yhdessä paikassa kaikki ensa. vai onko? Ja loppuu sitten niin tämmöinen aihealue, jota olen itse pohtinut yön pimeänä tunteena, ja miksei vähän valoisempinakin tunteena itsekseni, että meidän pitäisi tämmöistä kiekkofilosofiaa puhua. Ja tällä kertaa otetaan ensimmäisenä aiheena niinkin helppo asia kuin, että mikä tekee hyvän jälkeen koottelu. Mutta ennen kuin lähdetään, lähdetään itse toimeen, niin haluaisin kysyä Jussi, sinulta mielipidettä tämmöisen Breaking Newsin, joka tuossa tuli. Että nyt näyttää siltä, että Sveitsi, Sveitsistäkin ollaan loikkaamassa tuonne Venäjän pääsaarin, KHL, KHLN, eli Geneve Servette puuhailee mahdollisesti siirtymistä sinnepäin. Mitä Miten otat tämmöisen uutisen vastaan, että Keski-Euroopastakin alkaa pikkuhiljaa jengit loikata sinne päin? Tämä oli mulle täysin uutta tietoa, mutta en nyt kauheasti tuosta ylläty, koska tosiaan mitä näitä on, aina silloin täällä tulee huhuja, että seuraavana olisi, tai yrittää saada joukkuetta sieltä ja sitten täältä ja sitten tuolta. Mutta tota, onko tämä kuinka varmaa faktaa, että he olisi lähdössä? Äh, siis ihan, ihan niin kuin, tota... Puhetta vielä, mutta tuota, no, niin harvemmin näillä asioilla on, joten, on semmoinen juttu, kun ne julkisuutta tulee, että, että ei savua ilman tulta, mm. uskoisin. Ja kyllä se, niin olisi kuitenkin KHL jo ajattelemaan, niin se laajentuminen on ollut melko systemaattista. Pikkuhiljaa enemmän länkkärimaihiä, nimenomaan kiekko, siis kovempiin kiekkomaihiin. Nyt on tsekkiä on jo mukana, ja nyt saatiin, nyt saatiin Suomen mukaan vähän Ruotsista on ollut puhetta jo aikaisempina mm. vuosina, niin nyt sitten on ollut, että Pohjoismaista muutenkin, niin Norjaa on puhuttu KHL-porukkaa, Tanskaa on no. mahdollisesti KHL-porukkaa, ja Ruotsista yritetään uut, uutta yritystä. Hmm. Niin kyllä se nyt vaan näyttää siltä, että se Venäjä, niin se mikä Venäjä on tässä etuna, niin niillä on kuitenkin se rahoitus siellä valmiina. Se, että kuinka kestävää se on, niin siitä voi olla montaa mieltä, mutta se massi on siellä. Kansainvälinen e kiekko ei ole pystynyt, ja nyt, nyt, nyt ne saa maksaa hintaa siitä, että ne saa on saanut aikaista sitä europeleja. Joo. No. Että mun mielestä tässä, mä näen tämän ihan asiana, että. KHL olisi laajentumassa, niin kuin sanoit, että heillä on siellä sitä massia, ja siellä on myös halua niin alkaa laajentamaan, mutta tota, se on tosiaan, että nyt tällä viikolla mitä on tullut, että Norjaan oltaisiin perottamassa ihan omaa joukkuetta, erikseen, että sieltä mitään vanhaa ja valmiiksi olevaa joukkuetta mukaan KHL, vaan sinne perustettaisiin täysin uusi, ja tällä viikolla oli myös sitä Ruotsista Malmö Red Hawks, että he pohtisivat lähtöä KHL, mikä mun mielestä kyllä kuulostaa varsin jännä, että toisiksi korkeimmat tasot lähettäisiin suoraan KHL. No, mutta toisaalta elitsejäriin he ovat vetäneet aika hyvin, aika hyvin hanat kiinni sen suhteen, mm. ei halua että päästä yhtä että pois aikaa, Silloin kun puhuu, niin sehän oli myös silloin alsvenskanissa, eli mm. siellä ilmeisesti se loikkaaminen olisi vähän helppoa. vaan kuitenkin perinteikäs, vanha, entinen suurseura, Raipehelminen siellä aikana uisteli mestaruuksia mestaruksia voitteli ja verovelkoja sai sieltä, ja, sieltä mukaansa. Voi niitä, aikoja. voi niitä aikoja. Ja siitä malmöstä saa, saa kiittää sitä, että Jani Hurmeppela sentään vielä yhden kauden Turussa hurallaan. Joskin lähti täältä riitäisästi, mutta se kertoo, kaik se kertoo ehkä kaiken ollen siitä, miten, miten hyvin Turun oli silloin hoidettu. En kyllä väitä, että se hirveästi paremmin vieläkään olisi, <tos> Mutta kuitenkin, niin kyllä tämä on mielenkiinto, mielenkiintoista nähdä, mihin tämä lähtee, ja nimenomaan kun sille jokereista, kun puhuttiin, että nyt otet, otettiin Suomesta siis ää, nimenomaan Helsingistä, ja sitten nimenomaan semmoinen seura, jolla on vahva perinne, kannattamisen perinne kuitenkin, kasvanut missä 20 vuoden aikana, ja miksei aikaisemminkin, mutta toki, mä en tiedä että voiko nykypäivän jokereita verrata kauheasti siihen 80-luvun jokereihin esimerkiksi, tämä mä vesan vesaan perilliseen, onko se näissä sama seura, se on hyvä kysymys, mutta kuitenkin niin, on, että se ei ole tyhjästä rakennettu, tai ainakin sitä on siis, on, mutta se on siis kypsytetty, mm. kypsytetty pitkän, pitkällä aikavälillä ja Norjaan, niin se on mielenkiintoinen ajatus, kun ajattelee Norjaan, Norjan tota jääkiekkoa, niin maajoukkue on ollut hyvä ja nimenomaan se olisi se, olisi, se kuulosti mun mielestä niin kuin loogiselta sikäli, että kun se edes pääsarja ei ole niin vahva. Suomessa on pääsarjalla kuitenkin vahva jalasia. Mm. Ja se on niin jalkapallomaassa, taas Norja kuitenkin. Niin, niin se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ennakkotapaus sikäli, että maassa, niin Pohjoismaassa lyödään, lyödään niin useat, kun usein pystyy. Mm. Mutta toisaalta justiin äh, pikkasen pienemmissä kiekkomaissa, niin täysin uusi seura, niin se voi olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu niin lähtee KHLään täysin uuden joukkueen, koska tosiaan, että ne, siellä ne pääsarjat on pienempiä ja siellä sitä rahaa elii niin paljon, että se välttämättä taloudellisesti kestäisi. Niin, en, mä näe, mä en välttämättä näe ehkä muuta vaihtoehtoa toisaalta. <köhön> niin. Et siellä ei välttämättä niin seuroilla, kun ajatellaan Suomessa niin mitä Jokereista olisi puhutti, että se oli Suomessa kuitenkin se tietyllä lailla ammattimaisin ja korkeimmille tähtäävin organisaatio. Visimmälle niin oikein... viety. Niin, tietyllä lailla. Vaikka siellä nyt sitten taas nyt, nyt on menty tavallaan vanha, että Jallis pyörittää koko puljua yksin, kun ei ole löytänyt sopivia adjutantteja, mutta en mä epäil, etteikö ne löytyisi. Joo, tuossa tota... Jallis tällä viikolla sanoi, että ensi viikolla kuitenkin saamaan homman kasaan, mutta toisaalta sitä on että tässä pitkin kesällä kuultu, että elokuun loppuu, syyskuun loppuu, lokakuun alkuun. Näitä niin lupauksia, et tämän... että milloin, pa... milloin on porukka kasas. Niin, no se, se osittain ei tuommoistakaan voi vauhdittaa. Se on kuitenkin mm. helvetin tärkeä sainaus Jaa. Varsinkin puhutaan GMstä ja sitten toimitusjohtajasta puhumattakaan, kun pitää alkaa myymään ihan, ihan uudenlaista tuotetta. niin, niin Se on, se on aika, iso vaati, aika isot vaatimukset, sanoisin, että uusille uudelle, uudelle tarjokkaille on. Mm. Mutta tuota Norjassa niin se ei tuossa kiehtoo eniten just tämä, niin ajatellaan Latvian maajoukkuetta, joka on joka niin käytännössä Dynamo riika. Ja Valko-Venäjän ma maajoukkueen runko taitaa tulla aika pitkälti tuolta Minskin porukasta, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten sitten Norjan maajoukkueen rinki mm -hmm. pelaisi khl niin se siis niinku... Sen hu huomaa, että tässä on niinku suhtautuminen asiaan on ihan eri, kun se ei lähde tavallaan omalta takaa se joukkue. Niin, niin. Jotenkin mm. tota, tota pitää heti mielenkiintoisena jotenkin jokereiden lähtöä ajattelee sille, että se on, saattaa olla vahingollista. <laughs> et, Huomaa, että ei et, et sitä vaan niin kuin, ihan neutralisesti pysty suhtautumaan, vaikka kuinka yrittäisi. Mutta mm. se on sitten että jos Sveitsistä lähtee, koska Sveitsissähän on suurimmat yleisökeskiarvot Euroopassa, niin olisi mielenkiintoista nähdä, että miten siellä sitten toi KHL otettaisiin vastaan. Se on myös melkoisen melko mielenkiintoinen ennakkotapaus, että Sveitsi on ollut aika hyvin... Aika hyvin niin kuin jos voisi sanoa, niin kuoreensa vetäytynyt siinä, että ne on rakentanut sitä omaa kiekkoa. Toki siellä on sitä, niitä kanadalaisia vaikutteita aika paljon, mm. mutta niin se on niin kuin ainoa. Ehkä ne, ne, ne enemmän tuonne Pohjois-Amerikan suuntaan, ja sitten on kuitenkin omillaan, omillaan se nostanut, ja se on kuitenkin rahakkaan liikaa Euroopassa Venäjän jälkeen. Niin se on mielenkiintoista nähdä, että sieltä joku, joku näköjään kaipaa, kaipaa vähän, tai haikailee katsomaan tuonne, että onko se aidan, aidan takana sen ruohon yhtään sen vihreämpä. Mm -hmm. Mutta jos sielläkin on samaa tavalla kuin Suomessa jokerit, että jokeret on viety nyt siihen pisteeseen, mitä se Suomen rajojen sisällä pystyy niin tuotteena ja yhtiönä, niin jos siellä on samanlainen tilanne. Se voi, se voi olla, mutta tota mä epäilen, että se ei välttämättä ole, koska se Geneve ei kuitenkaan kuulu näihin ihan suurseuroihin. Et se, siellä on niinku kuitenkin nämä Bernit, Luganot, Davosit, Syyrihit, niinku näitä perinteisempiä menestysporukoita. Mm. Nyt on Fribourgin pärjännyt vissiin aika hyvin viime vuosina, vainkin viime vuonna taisi olla finaalissa jopa. Niin, niin mun mielestä Geneve ei ole ihan siellä ihan kärkikastia ollut. Toki en nyt tähän pysty asia tarkistaa, mutta semmonen muistikuva mulla on. Et Bernhä se, käsittääkseni se suurin ja kaunein siellä on. Monellakin tavalla. No joo, jäädään odottelemaan näitä, näistä uutisista lisempää ja mennään itse jakson epistolaan. Eli, niin... Jääkiekön SM-liiga, onko se enää SM-liiga, onko se liiga, mikä se on? Mm. Tämä brändiuudistus. vähintäänkin täytyy sanoa, että sekavan kuva on mulle jättänyt, että mikä, mikä tässä nyt on takana. Et sen mä tiedän, että Joni Vesalainen, joka tuli Jyväskylän jalkapalloklubin johtohommista nyt sitten liikaan nimenomaan tuonne myytipuolelle sitä, sitä, sitä osastoa johtamaan, ja yksi hänen tehtävistä oli nimenomaan tämä liikan myynti mitä ei ole ainakaan vielä saatu aikaiseksi. Niin, niin, millä mieli sinä olet seurannut? Öö, ei nyt mitenkään kovin hyvillä mielillä. Tosiaan, että, että kun lähdettiin uudistamaan brändiä, niin meillä olisi nähnyt, että se olisi viety tavallaan nyt, niin loppuun asti. Että, että se on tuommoinen niin puolivillainen ratkaisu, että ei saatu myytyä, mutta tavallaan, että no, pakkohan meidän jotain on tässä tehdä. Niin muutetaan nyt sitten liikan nimipelkäksi liikaksi ja katsotaan uusiksi. että mi, Viennyt tämän kunnolla loppuun ennemmin kuin että tein tällaista ratkaisu, Että pitänyt sen SM-liigan niin kauan kunnes löytyy se, kenelle sen nimi sen saadaan myyty. Joo, että on vähän niin kuin tämmöinen ratkaisu, että vanhaan valokuvaan piirrettiin ja viikset. Se on sen, sen kauhean, kauhean kummemmin mikään lopulta muutu. Ja sitten kun se on kuitenkin, että onko sitten se ilmeisesti pitäisi nyt olla liika, mutta virallinen nimi on edelleen jääkin kuin SM-liiga, niin otan nyt vähän no. sekaavaa. Tuo oli hieno huhu, mikä pyöri tuolla, tuolla, tuolla, vähän Twitterissä lähti elämään omaa elämäänsä ilmeisesti, niin jonkun heitosta, että mahdollisesti Subway-liikaksi tätä, tätä aloitaisiin kutsumaan. Mutta tota, sitten taas kun alkaa miettiä, tota, mikä se nimi pitäisi olla, niin ensinnäkin myyntihinnaksi on väläytelty semmoista summaa, että se olisi puoli miljoonaa euroa per kausi, niin mun se, se raakaa aika, aika suuren osan yrityksistä pois. Että ketkä sitä voisi olla kiinnostuneet? Kyllä joo, että... Ei ehkä suomalaisille firmoille ihan joka siellä löydy varaa tuolla sen. Ei, mutta toki täytyy myöntää, että se on, ajatellaan markkinointikampanjan, mm. niin siis sillä, myöskin... saa, sillä saa paljon sitten, että kun saat nimes maan seuratuimman palloilusarjan ää, tai yrityksessä nimen, saat niin mukaan tällaiseen suurimpaan palvelusarjaan, niin kyllä, sillä saa aika paljon huomiota. Toki siinä on se puoli, että jos se, sitä nimeä ei hyvin vastaan, niin se mm. voi tarkoittaa sitä, että se aiheuttaa ehkä brändille vielä enemmän hallaa, mitä sitten se voisi olla. Mutta näkyvyyttä, näkyvyyttä taatusti saa. Mä, mä en tiedä, mä, en on, mä olen markkinointikoulutuksen aikana niin käynyt, tosin ihan vaan toisen asteen sellaisen, mutta kuitenkin. Niin, äh, kyllä se vähän on se on iso hinta, ja siitä pitäisi niin mun mielestä takuun varmasti jotain takaisin, niin mm. saako tästä, mä en ole ihan saletti. Sitten mun se nimi, eihän se nyt ihan mikä vaan voi olla, eihän se niinku, mm. ei mikään Tuurin kyläkauppaliiga yksinkertaisesti ei. vaan voi olla. Turun sinappeliigan playoffit. <laughs> Ai että, ajattele se. On niin kuin... Korvataan ne pelaajat siitä tuota kanada ja lyödä siihen sina kullotut, kullotut sinappituubit. Ai jumala, se on Joo. kyllä komea. Joo, sitten sitten sitte sitä voi nimenomaan käyttää nakkikattilaa. Joo, hokossa ho ho on nakit nestailu. Sen kun murtaa kulta, se sinappi auki ja rusentaa sinne. Niin saa mausteetkin valmis. Nyt kahtain vaihda. Tässä on valmis kampanja jo. Mutta tota, ihan vakavasti ottaen, niin mä sitten itse pohdin, että mikä olisi olla semmoinen firma, mikä on kuitenkin suhteellisen kookas ja sitä, minkä nimi voisi sopia siihen yhteyteen, niin mun aloin miettimään, että ehkä joku, siis joku vakuutusyhtiö pohjolla niin Pohjola-liika ei kuulostaisi niin kauhean pahalta. Siinä on semmoinen maantieteellinen juttukin kuitenkin. En mä tiedä, oik se Subway-liikakaan pahimmasta päästä. Siinä on tota no niin... Se on kuitenkin monikansallinen yhtiö, niin iloisulla varaa siihen. Mm. Mutta tota, mä en tiedä sitten, että mua, enemmän mua kiinnostaisi tietää, että miksi se nimi pitää myydä. Mm. Että siis totta kai mä ymmärrän, että rahaa, mutta että miten, mihin se rahaa käytettäisi? Käytettäisikö se, se siihen, että saataisiin vihdoinkin se saatana tulospalvelu toimimaan? Eiköhän ne sen kirjoittuisi siis jossain vaiheessa uusiksi kuitenkin on se nyt naurettavaa siis muutenkin. Niin tämä just tämä brändiuudistus, niin mun mielestä, tää, mitä tätä kautta nyt on tässä näin nyt ehditty pelata muutama kierros, niin siitä mä olen tyytyväin, että niinku viime kauden tämmöisiä kuin niinku niinku mustia silmiä, eli tämä kurinpitosekoulu. Mielestäni Mun mielestä kurinpito on ollut jämäkkää, se on ollut mm. mun mielestä melkoisen johdonmukaista jopa, se on hienoa, ja tota, no, niin pelikään ei ollut hullumpaa, muutama huono peli olen ehtinyt kyllä jo näkemään, mutta tota on no, niin... <köhön> et pelillisesti niinku näyttäisi, että liiga voi ihan suhteellisen hyvin, ei ole ihan mitään kauheita hysteriaa, vaikka tuossa pieniä pystypainejakin on ollut, niin, niin ehkä semmoinen järki on palannut, palannut taloon, mutta sitten taas, että onko tämä nimen myynti nyt ihan oikeasti se ensimmäinen prioriteetti, mikä tässä pitäisi olla? Ei. Mun mielestä ei. Ei, että kyllä se liigan, just itä tilastointi tuossa, niin niin, siis nyt, nyt tämä kausi muistetaan, muistetaan siitä, tai tämä on mm. se, mistä vittuilla vielä keväälläkin ihan varmasti. Yep. että tota, kyllä tavallaan pitäisi hoitaa ensin se oma, ensin se tuotekunto ennen kuin siellä aletaan myymään. Joo, ja tässä on niin kuin, tässä mun mielestä nyt, tässä niin brändiudustuksen yhteyteen, jos semmoinen kerta piti tehdä, joo täysin samaa mieltä siitä, että se olisi pitänyt vielä kerralla päätyyn asti, eikä, että nyt tänä näyttää mun mielestä siltä, että pojat, pojat oli pyytänyt liikaa, niin ei se sitä kaupaksi. Mm. Ei sekään kauhean hyvä kuva. Niin, niin se, se ja sitten se, että, että, että kun, kun kiekko jää, jäähen, niin kaiken täytyy olla valmista. Ei tämä nyt jumalauta voinut tulla yllätyksenä, että se tulospalvelu tuota, on mikään toimittaja, niin se, se vaihtuu. Mm. Niin onko siellä oikeasti pistetty serkki yksin koodaamaan siellä jossain... Satana, Tampereella vai Helsinki, missä toimisto nyt onkaan, jonnekin kellariin. Ja kaveri käyttää sähköpostia kaksi kertaa vuodessa. Ja nyt sitten valittaa tuolla joka lehtihaastattelussa, että no, mä en mä tiedä, vähän minä varmaan Kai se varmaan, mm -hmm. varmaan tuo maajoukkoittavolla sitten on. Voi helvetti sentään siis. Ihan, ihan käsittämätöntä. Mm -hmm. Ja sitten tämmöinen ihan niin kuin toimituspuolelta, niin... niin öö, no, niin, tämä pressikorttisekoilu, että nyt siellä on niin on, on tiukennettu käytäntöjä, mutta sitten taas jo kortteja lähetetty vielä kellekään. Ja vanhat kortit menee umpeen tänään. Käytännössä. Niin, ei se ihan. Ei tässä nyt ihan kaikki mene kaikki kyllä puikkoon. Että siis tämmöisiä, nämä niinku per, perusasioita, herra sentää. Ja mikä, mikä niinku tässä oli mahdollista, että et nyt liikaa olisi tehnyt sen, niinku, tehnyt kerrankin kunnolla sen tilastoin. Niin siis kun semmoiset softat on olemassa, että pystyisi seuraamaan niinku peliä, ja kaikki, niinku, siis nykyaikaisemmin ja vielä paremmin, niin nyt oli mahdollisuus olla edelläkävijä. Mm. Ja mitä mä kuulin, että tämä tilatti jostain helvetin Romaniasta. <tuh> Oikeesti, se en mä en mä tiedä, tiedä siis millaista IT-osaamista Romaniassa on, mutta että mä voisin kuvitella, että jos siellä pitää, niin kuin, jos mä lähden jääkekotutetta viemään, niin mä maallikkona niin mä en ensimmäisestä Romaniasta <tuh> lähdin hakemaan. <tuh> yeah. Kanadasta nyt vissiin tulee sitten joku uusi. Mä en, siis. <tuh> On niin käsittämätöntä. Jääkikkoliitolle sama homma. Miten voi olla, että mestiskausi kun alkoi, niin sielläkään ei ollut mikään valmiina. Niin, niin se on... No käynyt varmaan siellä Romaniassa. En tiedä missä on käynyt. Jossain saunumassa taas varmaan, mutta... Tata... Oikeastaan kiitoitan ne kaiken kysymykset. Voi tätä kutsua ammattilaisliikaksi, jos taustat on hoidettu näin perseilleen? Että tämmöisiä siis... Eihän tämmöisiä saa tapahtua ammattilaisilla. Herra, jesta sen. Mikä niin tässä on sanoa, että liikan omaa sukua SM-liikan ainoat ammattilaiset on sitten pelaat ja valmentajat ja kaikki siinä takana on sitten aivan niin harrastelijaa. No, siltä se näyttää, että et siis kyllä tämä niinku, siis, niin, Suomen suurin laji ja tämän myötä niin siis mulla koko ajan entistä enemmän, kun tämmöistä typeryyksiä tulee, niin entistä enemmän mulla on semmoinen olo, että nyt jos koskaan olisi jollain muulla palollailla, paikka iskee Mm -hmm. Ja nimenomaan pistää omaa toimintaa semmoiseen kuntoon, että se pystyisi haastamaan jääkiekkoa. Ei se, totta kai tässä on niinku semmo, semmo, ö, etumatkaa on niin paljon, että se nyt ihan kädenkäänteessä käy. Mutta esimerkkinä mielenkiintoinen uudistus mun mielestä, että salibändi tulee näkymään nyt ilmaisilla kanavilla. Mm -hmm. En tiedä vielä miltä, kun sitä vissi vielä löytyy ihan lukkoit minne, mutta kuitenkin. Niin se, se on hoitumassa, ja sitten nyt oli, koripallolla oli ihan hyvä noste, joskin sen ihan TV-luvuissa vielä näkynyt, mutta kuitenkin, niin nimenomaan sitten taas tämmöistä, niin mä sanoisin, että tavo, tavoitettiin ehkä niin tuollaisia sikäli oikeita ikäryhmiä, eli niitä, jotka käyttää aikaansa siihen niin, niin tota, TV-katsojista, niin kuitenkin, mitä varmaan niin kun näissä katsoilukuja kun mitataan, niin siellä on varmaan kuitenkin aika paljon ns. vanhaa kartia, mikä ei muutenkaan käy pelejä katsomassa. Niin, niin mä oletan, että ainakin itselle, itselle tuli ja monelle, monelle tutulle, tutulle kaverille, kenen kanssa juttu, niin tuli heti innostus, että, että käynpä katsomassa tällä kaudella muuten korisliikan pelejä. Ja mm. Turussa ei edes ole omaa joukkuetta. Mm. Niin, niin ei tuosta niin Loimaalle, salo Uuteen kaupunki, ei ole pitkä matka, niin aion kyllä jokaisessa kunnolla käydä kerran pari varmasti kauden mittaa. Ja itse katson, hommasin Urho TV, niin ihan sitä kautta takaisin, että näen sitä... Mutta jalkapallo on esimerkiksi mahdollisuus, koska ja ihan tarpeeksi tässä viime vuosina, niin mä veikkaan, että niiden momentumit on kaikki kyllä kaatunut. No. tämä ei, niinku, ei ole kauhean hyvää kuvaa siitä, että mihin suuntaan, suuntaan jääkiekko on menossa. Tämmöistä niinku, niinku, tuntuu, että se on kasvanut vähän liian no. Et itselleen. niinku on hyvän olon tunteeseen, että ollaan tällä hetkellä suurimpia ja parhaimpia, että... mm. Niin kuin Teemu Selänä sanoi, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Niin, se on hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Ja tuohon oli hyvä lopettaa tämä osio. Otetaan sitten kiinni tohon, että mikä nyt on äh, SM-liigan tietyllä lailla kasvot sen oman, oman brändinsä ulkopuolella on tietysti Nelosen TV-tuote. Maksukanavilla pysytään edelleen. Äh, ihan hyvä promotempaus sun mielestä, että ensimmäisen viikonlopun pelit näkyy Neloselta ilmaiskanavalta. muuten ne on proolla pääkanavalla yksi ottelu, ja sitten näillä Pro Extra-kanavilla muut ottelut. Miten on itse nyt, miltä, miltä sun mielestä on nyt näyttänyt? Sä otetaan ensin vaikka studioosuudesta, studio Antaako sun mielestä nyt lisäarvoa, kun on, kun on studiot, joka peli ennen, ja puolen tunninkin vielä? Äh, kyllä tota, nyt kun se homma on lähtenyt käyntiin, että siitä on... Liikaa jonkin verran pelattu, niin se ei huomannut, että ne on rutinoitunempi se homma, että se alku oli kyllä varsin vaivaantunutta, vaivaantunutta se studiokeskustelu ja semmoinen, että nyt eilenä kun katsoin tätä Jokerit tapparamatsia, niin siinä ihan tota, mun mielestä oli hyvä se studio, että siellä oli Valavuori, Grönman ja Tikkanen hakamet tässä, niin tota, kyllä niin kuin tähän mennessä, kun olen katsonut matseista, niin kun Summeri on soinut, niin kelkkari kiinni, ja se oli siinä. Mutta nyt niin kuin ihan mielellään jää katsomaan sitä, että mitä, mitä näillä herralla on sanottavaa niin tuohon matzin päätteeksi. Kyllä mä nyt vähän annan sille enemmän mahdollisuuksia, mitä ehkä vielä tuossa kauden alussa olisi ollut. Joo, toi on tietysti toi on aika... aika... Aika kuvaavasti sanottu, että sä millä sä ja kuuntelemaan. It mua jo ei ole vielä ihan vakuuttanut. Öö, ehkä se on siitä, että kun tuntuu, että nelos nelosella on ehkä nyt panostettu siihen, että se on, niin kuin on vähän viihteellisempää sisältö. Mm. Mä kaipaistaan enemmän asiaa. Joo. Mua kiinnostaa tietää, että minkä takia joukkue X oli että Y parempi ja nimenomaan mielellään videoesimerkein. Ja sitten sieltä tulee niin kuin asiantuntija, joka kertoo, että mitä siinä tapahtuu. Mm. Ei sillä, ettenkö itsekin peliä katsoa, mutta kuitenkin niin se on mun antaa, antaa lisäarvoa lisänäkökulmia. lisä mm. Se on hyvä. Ja sitten taas mä en esimerkiksi, en mä tiedä, Grönmanista mä pidän ihan. Mutta muuten niin asiantuntijaosastoja, mitä on niitä on nähnyt, niin ei oikein vakuuttanut. Kari Karikioulu mulle pieni pettymys hänet mä odotista sitä sitä, sitä pelin avaamista vähän enemmän. Tikkanen, niin varmaan asia tulee pirusti, mutta kun mä en, mitään, mä en ymmärrä, mitä se mies puhuu. Se, se ulosanti on vähän, vähän heikohkoa, jos näin voi sanoa. Mm. Mielestäni mielestä ihan ok, Petteri ohoma, on homma, hyvä studioisäntä, ei siinä mitään. Mutta tota niin jotenkin sanoiset, että sen huomaa nimenomaan, että et, et Urho TV on tehnyt hyvä, teki hyvä, tärkeän pioneerityön neloselle sikäli, että ne aloitti tämän, että jokainen peli näytetään. Ja siinä on vähän niin kuin, käsittääkseni samaa tuotantoyhtiötä siellä taustalla, joten ne on, ne on vähän kokeneempia, rutinoituneempia siinä. mutta sitten taas huomaa, että kun... Tällä volyymilla Suomessa ei ole koskaan aiemmin tehty muuta kuin nyt pari vuotta, niin ei niitä kokeneita tekijöitä ole tarpeeksi, se pitää muistaa. Et selostajat on vielä vähän, vähän vielä opettelee hommiin. Mm -hmm. Siellä on muutama just, just niin kuin nämä ä, Alkio, Jipejalo, Jalo, Ritari, jota mun mielestä haukutaan kyllä ihan syyttä, mun mielestä on helkkari hyvä selostaja. Mm -hmm. Mä itse asiassa katsoin aamulla tuossa toi Jokerit, Jokerit tapparapeliin ja tykkäsin kyllä, että mun mielestä helveti Hyvisen. No. Niin, niin, siinä on... Siellä on hyviä selosteja ja sitten otettu niin kuin, rusinat pullasta sieltä urho puolelta myös, niin, niin kyllä, täytyy heillekin antaa vähän tilaa kasvaa. Et se on tietysti, nyt tällä kertaa laatutuoteista pyydetään ihan oikeasti laatutuoteen hinta ja mun mielestä ei nyt ihan vielä siellä ole, mutta toki oli itsekin valmis antaa mahdollisuuden. Mutta heitän pallon sulle tässä nyt, että jos saisi diktaattorina päättää, että kenet lisäisit tuohon katraaseen, niin kenet ottaisit? Sanotaan, että suljetaan pois niin aktiivipelaajat ja nyt tällä hetkellä töissä olevat valmentajat, niin, niin ketä heidän ulkopuolella, ketä niin nyt liikkuu vapaalla jalalla semmoisia kavereita, ketkä sun mielestä lisää lisäarvoa tähän vielä enemmän? Ää, noissa Ylen MM, jotka tuopata, oli Pasi Nurminen aikoinaan mukana, ja mä ottaisin hänet tähän mukaan. Vissiin sai nyt potkut siitä. siitä. <laughs> joo, joo, nyt, ei taida Pasi itsekään tietää, että onko töissä ää, vai se, ei. Se, sa, se sai kenkää, sitten se ei saanutkaan kenkään, mutta nyt se kuitenkin sai kenkään. Niin. Et, tota, et ilmeisesti ihan näin. <laughs> ilmeisesti on vapaalla jalalla. Niin. Joo. Mä voisin hänet ottaa, että tota, kuitenkin tunnetaan varsin värikkäänä persoonana. Tota, kuitenkin siellä näitä, näitä pelaajia, niin siellä ei ollut ensimmäistä maalivahtia mukana on hyvä pointti sikäli, että mun mielestä Nurmin oli hyvä yhdistelmä asiaa, havainnollistamista ja kuitenkin viihdettä. Se uloshanti on viihdyttävää kuunneltavaa muuta, niin sitä, sitä jaksaa niin vähän vähemmänkin vihkiytynyt kuunnella. Joo, no, että tossa, kun on katsonut näitä studioita, niin huomaa, että Valavuori se hakee koko ajan tällaista, että saataisiin oikein niin sellaista räväkkää ja kiivasta keskustelua. Voisin viikata, että Nurmisen kanssa siitä voisi sitten tullakin jotain tällaista. Se kemia varmasti toimisi. Mulla itellä ehoton lisäys tuohon olisi ihan sen takia vaan, että kun mielestä se on vaan alansa paras ollut Suomessa, niin kauan kuin mä muistan, niin jos Suomisen Tapsa saisi jollain tavalla naarattua yleltä tuonne studioisännäksi, niin se olisi mun mielestä mahtava tempaus. Meinaan siis, Tapsa on huikee, mutta huomaa, että hän ei välttämättä tohon sopis, mitä mm. mitä nelonen ajaa takaa. Mutta ymmärrän kyllä tuonne tuota, Valavuori... Äh, Valavuori... Nurminen kompo voisi olla aika hyvä. Mielestäni Tamminen on jo vähän väsynyt. Mm. Ja se on kuitenkin maa, on maajoukkueprojektin puolella. Saa katsoa, onko Nurmisellakin kolmosen kanssa joku diili. Mm. Niin, niin. Se, on, se on, olisi mielenkiintoista tietää. Mielestäni tosiaan mielenkiintoista koittaa myös että tämä toinen Omskista kengitty, eli Petri Matikainen. Mm. Miten, miten hän mahtaisi sopia siihen? Mielestäni Petu voisi olla myös sopivan suorasanainen ja kuitenkin tota no, niin, hy hyvin peliä analysoiva kaveri. Mä toivoisin, että nyt ehkä, ehkä ennemmin nykykaartista, että Karri tasoa sitä, nosta sitä rimaa vähän. Tai katsotaan, jos Peksi virtasaa ss kohta kenkään, niin siinä on tietysti hyvä, hyvä sainaus. Hmm. Toivottavasti ei saa tietenkään näin turkulaisen kannalta, että Suikkanen, Suikkanenkin olisi hyvä. Ja tietyllä lailla, niin mun mielestä, mä en tiedä sitten, miten mesti ollaan ja muuta, niin mun mielestä Ismo Lehkostakin kannattaisi käyttää. Musta hänellä on just sopiva ulosantit tuohon ja on, niin on semmoinen hyvä... Herjäjätkä, ja sitten on kuitenkin nimenomaan pinkova, pinkova kiekkomies. Ja. On siellä niin vielä, vielä vähän turporuuvissa kiristämistä. Ja tota, en mä tiedä, mä, mä en... Pistäkää se tikkana jonnekin puhekouluun. Mä voin kyllä sitä kertoa, että on Tapio Suomisen. on on kyllä maan paras studio-isäntä, varsinkin jääkiekopuolella. Siinä vaan just niin kuin että Suomi edustaa enemmän tätä asiapuolta, kun ne taas hakee ehkä enemmän sitä viihdettä. Joo, ne hakee enemmän sitä, just että niin valavuorikin on siitä... Mä en tiedä, että tämä saattaa olla niin nopea, nopeasti mieleen tullut kärjistys, mutta toisaalta niin tuntuu, että se, se vihdepuoli haetaan just tämmöisten tyyppien kautta, jotka tavallaan kiinnittää sen huomion itseensä ja omiin sanomisiinsa. Tapsaus taas loistavaa luovimaan siellä niiden mm. muiden välissä ja herättämästä keskustelua ja provosoimaan keskustelua. Eli se on loistava keskustelun johtaja <tähän> siinä. Valavuori sitten taas, niin sa, se semmoinen kaveri, joka on niinku tyyli... Nousee pöydä, pöydälle, heittää housu tällaisen hakkaan rumpuun, se vää, vää, vää, mm. että saa jotain aikaiseksi siinä. Eikä siinäkään mitään vikaa, sillä saa varmasti... Niin kuin, se on juuri että tarpeeksi, tarpeeksi paljon sitä paskaa heittää, se niin jotain tarttuu ja sitten tulee niin ihan kovaa sisältöä. Mm. Mutta tota, kyllä mä olen, olen mä sitten sen verran konservatiivinen, <laughs> että yleläinen kaveri, vie, että sen en, mä en tiedä. <laughs> No joo, mitä sitten itse pelituotannot, mitä tykkäät itse, itse lähetyksistä. mutta täytyy heti sanoa tähän päälle, tähän niin pelituotannosta ennen niin kuin mä unohdan, niin mua ärsyttää se, että UrhoTV ongelmat on siirtynyt tonne. Se, mikse, miten voi olla niin vaikea, saada se helvetin pelikello ruutu oikeasti? Joo, on on syystä, että äh, en nyt muista mitä matsia katoa, kun tota, selostajakin sanoa, että joudun tässä muutaman kerran sitten, tai silloin täällä kertomaan pelikelloon Ää, ottelu tilanteen, kun niitä ei nyt ruutuun saada. Ja samoin näistä, että on vieras, tai muiden paikkakuntien peleistä tai reaaliaikaista, kun tulee maali, niin ni, niitä ole saatu vielä hoidettua. Sanotaan, että olen tyytyväinen, mutta toki aina voi mennä eteenpäin. Joo, mun mielestä se on niin No visuaalissa mielessä ja muuten, niin kuvakulmat on aika lailla samoja. Ei siinä nyt kauheasti lisä, lisää voi tehdä. Mä veikkaan, että Suomessa ei löydy ihan resurssit sellaisiin niin uudenlaisiin kamerakulmiin. Eikä en mun mielestä välttämättä. Toi on, äh, Suomessa on hyvät jääkiekko kuvaajat. Ja nyt varsinkin, jos se taso, taso on vähän niin kehittynyt ja tiivistynyt, niin tuo Urho TVn joiltain paikkakunnilla se oli kyllä aika hirveätä katottavaa. Mutta tota, mun se, semmoinen semmoisia asioita mulle ei ole vielä tullut, että mä olisi ottanut päähän sen kuvan kattominen. Mm. Öö, se osittain taas, että mä en tiedä, miten, miten sä, että tämmöinen niinku pikkujuttu, että kahden viimeisen minuutin aikana se alkaa sykkiä punaisena, se pelikello siellä, niin se on vähän, vähän turhaa. Niin, en mä tiedä oikein. Että... Mitä sen pitäisi tuolla lisää, lisää siihen sitten? Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mm. Ö, ottelu tuotannosta mun on pakko sanoa yksi asia, että onneksi nyt on tuntuut että se on päässyt sitä eroa, mutta Iiro Harjula kun tämä on tämä kaveri, joka sillä pääkanavan peleissä on? Niin se haastattelu kysyi puhutteli tota no niin, vast, tämän vastaajan joukku, että, aina, että, vastaaja, että teikäläinen, teikäläinen, että miten mm. teikäläisellä on kausi lähtenyt ja miten teikäläisellä on oma peli mennyt Mutta muuta. Niin lauta se korvaan kyllä. Että Hyvä. Siitä on varmasti tullut palautetta, mä epäilisin. Mutta tota, hetkinen, siis onko sulla, onks sulla niinku ihan TVn kautta, eli tämä nelo, nelose, yk, nelonen Pro ja Ekstart. Kyllä. Mulla on sama homma. Koeko sä saavassa rahoille vastin, että se on mielestäni ihan oleellinen kysymys tässä. Nyt molemmat saman paketin kuluttajia. Kyllä mä koen. Kuitenkin noita tulee aika paljon katsottua, että kun tai tuota, proltanisiä sieltä esimerkiksi tuossa tuli tässä syyskuun alussa, kun tuli noita esimerkiksi pesifinaaleja, ja niitä niin tuli katsottua ihan kunnolla ja naskaria silloin kyllä, kyllä mä koen, että mä saan rahoilleen tässä vastine. Mulla on semmoinen valituksen aihe, kyllä pitää sanoa. Mulla tulee siis ton Sonera viihteen kautta, eli entisen Soneran goti -TVn kautta, eli tulee tuota netti-digiboksista niitä kattelen, No Soneran puolelta täytyy valittaa, että se, he tarjoaa tallennusmahdollisuutta kyllä suoraan tuosta boksista, mutta se, ei sitä, se tallennetaan heidän verkkoonsa, sieltä häviää kaikki 30 päivän jälkeen, plus sitten se, että kun se ei tue maksukanavia. Mm. Yksi vaihtoehto on tietty hankkeen tallentava digiboksi Soneralta, mutta siinä ei pysty tallentamaan kuin sitä kanavaa, mitä sä, mitä sä katsot, joten se on turhan päivänä siinä tapauksessa. Pointini on se, että kun tuon jatkoaikaan kirjoitan, niin ää, yksi asia, mitä mä kaipaan ehdottomasti on se, että mitä itse asiassa jopa vähän lupailtiin, että pitäisi tulla. Eli UrhoTVn aikana oli tämä ohjelma kirjastu, mistä pystyi katsomaan kaikki heidän lähettämänsä pelit jälkikäteen silloin, kun huvitti. Mm. Mä kaipaisin tätä optiota yhä tänä päivänä, koska jatkoaikaan kirjoitan esimerkiksi ottelu ennakkoa, kun en yksinkertaisesti ehdi seuraamaan kaikkien joukkoiden pelejä. Ja kuitenkin haluaisin puhua, että miten se vastustajakin siellä pelaa ihan enkä vaan toisen käden tiedolla, niin haluaisin katsoa esimerkiksi vastustajan edeltävän pelin. Nyt minulla sitä mahdollisuutta ei ole. Mun mielestä se on aika harmillista sikäli, että jos Urho TV, Lafka, joka onnistu tekemään parissa vuodessa yli 12 miljoonaa tappiota, ne onnistu sen järjestämään. Mitä ihmeessä nelonen ei siihen pysty? Se on, se on mulle täysin käsittämätön asia. Ja sitten se, että koen olevani asiakkaana hieman eriarvoisessa asemassa. Mä maksan paketistani enemmän heille, mutta mä en pysty sitä tekemään. Mutta jos mä tilaisin 26 ruutupalvelun, niin mä pystyisin sen tekemään. Eihän tämä nyt ole missään suhdassa mun mielestä. No. Ja, tuota, kyllä, nyt kun sanoit, että niin olisi kyllä ihan hyvä, hyvä systeemi, että pystyisi katsoa matseja jälkikäteen silloin, kun huvittaa. Että tossa, ää, no, me alku... viime, vi, viime keväänä me NHL Game Centerin tilaajia. Niin oltiin, ja niin sehän Ja toimi, sehän toimii, sehän toimii aivan mainiosta. Niin. Ei että... niin mitään valittamista. Yep. Siis sait, sait, sait valita vielä, että otatko vastustajaa vai kotijoukkuja selostuksen. Yep. Niin, tota, niin... esimerkiksi nämä NHL-finaalit, niin... Minähän taukoi kolmelta yöllä, mutta en siihen aikaan jaksanut nousta. Niin itä heräsin joskus pari tuntia myöhemmin, rupesin katsoa matsia. Sai hypättyä mainoskatkot ja erätauot tollaiset ylittä. Ja tota, se mun mielestä toimi tosi hyvin. Ja nyt teki esimerkiksi, jos SM-liigas niin tuossa kun tuli tämä kauden eka Jokerit HFK, niin en pystynyt matsia suorana katsoa, niin mielelläni mä olisin sen, Heti kun pystyy enkä olisi odottanut siihen puoleen kahteen yöllä, että se voi katsoa sen pelkkäistä uusintana. Nimenomaan. Mun mielestä tämä, pitäisi, tämä asia pitäisi korjata ehdottomasti. Joko, joko sitten semmoinen, että, että jo edes ruutu vaikka alennettuun hintaan tätä vastaavaa, mun mielestä pitäisi kuulua tämmöiseen pakettiin niin kuin all inclusive meaningillä, koska mehän maksaan tästä, tästä tuplat itse asiassa, mm. niin... niin. Sit, tai vähintään tuommoinen ohjelmakirjastotyyppinen ratkaisu, tai sitten, yksi se, mitä mä en ymmärrä, mun jakeluni ei mahdu, minkä takia noin ekstra-kanavat, kun ne on, minkä takia niitä ei hyödynnetä. Esimerkiksi se, että otetaan esimerkiksi, että sä katsot pääkanavan peliin, niin se uusitaan kyllä pääkanavalla seuraavana päivänä vähintään, ja jos sun pari päivää välissä niin saattaa olla parikin kertaa sieltä se peli. Mm. Minkä, minkä takia näin esimerkiksi niin, että sanotaan, että matsi loppuu yhdeksältä, niin minkä takia se ei tuu kymmeneltä kanavilla uusiksi? Jep. Ja minkä takia vielä seuraavana, seuraavana aamuna tai päivänä? Mm. Että saisit saisi, saisi edes jotain kautta, tai pystyt katsomaan jotain vastaavaa. Jussi... Niin ne on ihan tyhjän panttina siellä. Joo, että siellä lukee, kun peliä, niin lukee vain, että ohjelmatiedot netistä nelonenpro.fi. Ja on tota, itsekin on miettinyt, että siellä voisi pyörittää niinku edellisiä pelejä uusiksi. Niin tota, kyllä varmaan Varmasti tulisi katsottua sieltä vähän näitä ö, muiden joukkoiden pelejä enemmänkin silloin. Nimenomaan. Ja se, niin, sä näet enemmän, sua kiinnostaa enemmän, se seuraat aktiivisemmin, niin totta kai se ruokkii sitä. Mm. Vähintäänkin mun mielestä sitten, että joku on vähän vitsellisyyttä, että poimii vaikka kierroksen parhaita pelejä uusinnoiksi pääkanaville, kun ne, siis ne valitettavasti näyttää aika paljon uusintoja muutenkin. Mm. Sieltä tuli nyttenkin, eloselta tuli... Kaksi viikkoa takaperin pelattu champion, Englannin mestaripottelu Charlton Millwall. Joo, mäkin tain niin. sitä pari kertaa katsoa. Niin, niin minkä takia sitten niitä ekstra kanavien pelejä ei lyödä sinne uusintana? Mm. Että siis hyödynnetään sitä sisältöä, mitä siellä sitten on. Ja sitten mikä mua kans jurppii, niin se mikä ruudusta puuttuu sitten taas, niin puuttuu tämmöinen pay-per-view-mahdollisuus. Eli että sä voisit katsoa yhden pelin silloin, kun sä huvittaa, maksat vaikka euron pari siitä sitten. Miksi niin se miksei se voisi niin tehdä? Mm. Et sun pitää sitoutua siihen. Ei mulla ole varaa heittää sitä ylimääräistä 20 enää tuohon. Mä maksan nyt jo tästä 40. Pia, ja opiskelijapudetilla, niin mulla menee muutenkin fyrkkaan. Niin ei, ei vaan riitä. Ja mun mielestä se on, se on väärin. Se on, on todella väärin. Sitten mä ajattelin, noita ihan varten, niin mun mielestä nelonen menettää mahiksen siinä, että mun mielestä niillä pitäisi olla hokinait tyyliin joka sunnuntai yksi, yksi TV-peli. Tai lauantai. Mm. Iltapäiväpeli. Kolmelta tai neljältä alkamaan. Joo, se voisi olla kyse se perinteinen hokina, että sunnuntai-iltapäivän peli. se toimisi kyllä hyvin ilman niitä orahaisia pikkutakkeja. No joo, ei tarvitse sinne näin, no mutta, mutta justiin, että tuommoinen... Justi... Eikä saukkostelosta, se olisi hirveän pysynyt. <hys> <hys> mutta kuitenkin, että voisi, että siinä olisi se studio ja sitten matsi ja vielä jälkipelit studiossa, niin kyllä sillä saadaisiin tuotetta aika hyvin promotoutumaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten nimenomaan, niin se on mun mielestä aina hyvä esimerkki tässä näin, että jos jotain jenkeistä voi pölliä, niin kyllä ne ymmärtää sen, sen TV-merkityksen siellä. Mm. Niin mun mielestä hyvä esimerkki, että tämä Chicago Black Hawks, pitkään omistanut Herra Virts, halusi nimenomaan, että hänen joukkueensa pelejä hän ei televisiosta näytetä. No, kun hän kuoli... Tossa noin, mitä mä nyt sanoisin, 2000-luvun puolivälin tienoilla muistaakseni, niin hänen poikansa otti joukkueen haltuun. Ensi töikseen hän palautti sen paikalliskanaville Chicago Blackhawksin kotipelit. Ja eipä mennyt aikaakaan, kun se oli muistaakseni yksi parin vuoden mittainen loppumyyty sarja. Mm. Joten ei se sitä välttämättä... No, en mä tiedä miten Suomessa sitten, että vähentäisikö se sitä... Ehkä tältä puuttuu se, se vastaavallainen kulttuuri, mutta toisaalta mä uskon, että näky, näky, se, on, se on ollut nyt jo monta vuotta poissa silmistä, poissa mielestä. Mm. Se ei ole millekään hyvä asia. Mm. No joo, <köhön> ellei sulla mitään lisättävää tähän on, niin mennään sitten tähän näin illan main eventiin, jos näin voisi sanoa. Pääateriaan. Pääateriaan, joo. Eli tämän jakson piffiksi koitetaan lyödä sitten vähän tämmöinen filosofinen kysymys kuin, että millainen on hyvä jääkiekkoottelu. niin ainakin saatte nyt meidän kahden näkökantaa siitä. Mä uskon, että jokainen, jokainen, on, tai jokainen ainakin on varmasti sanonut, olipa hyvä peli, mutta varmaan ei ole kummi, sen kummin miettinyt, että miksi se on hyvä peli. Nyt yritetään vähän siihen mennä, että tämän osio, kun tästä varmaan melko satunnainen, sa, sa, melko, satunna, mm. melko vakituinen, vakituinen osio tehdään, niin Toikko me näistä kysymyksistä mihinkään ykseniitteiseen vastaukseen ikinä tullaan pääsemään, mutta se ei ole tarkoituskaan. tarkoituskaan. Tarkoitus on, että matka on parempi kuin se päämäärä. Mm. Mutta me voitaisiin oikeastaan lähteä sillä, että voitaisiin sulkea pois jotain tästä. että Sitten päästään, päästään saada niin jotain edistystä heti kärkeen. Niin, Mitkä asiat sun mielestä ei kuulu hyvää jääkekopeliin. Öö, siihen ei kuulu se, että... Toinen vie ja toinen toinen että Siinä pitää olla just sieltä vääntöä. Että, ää, tota, että se ottelu ei, ei ratkea niin heti alkuun, että toinen, toinen jyrää aivan täysin, vaan että siinä on ni, ni, niin tota, pienet marginaalit siinä, että se pitää otteessaan se peli ihan loppuvasti. Ja että se tota, että se tulee niin ihan tavallaan, että yksittäisestä niin pienestä virheestä saattaa niin tulla se ratkaisu sitten siinä. Että se et pysyy, pysyy tiukkana se peli. Joo. Äh, <köhön> se ei mun mielestä ole mitenkään paha asia, että näyttää ehkä matsin sisällä vähän, että hemmetti nyt tuo toinen kyllä, toinen kyllä otti kuskin paikka, ja sitten toinen iskeekin vasta iskusta tyyliin maaliin. Mm. Niin mun mielestä siinä pitää vähän semmoista heittelyä olla, että kummalla lä kummalta lähtee kääntymään. Mm. Se ei saa missään kohtaa olla semmoinen, että... Tai siis nyt sanotaan, että jos, jos toinen on vieny ja, ja toinen on vikis, niin sitten sit se pitää se peli että tulee iso juonenkäänne ja Joo. kaveri tulee ohi sieltä vielä. Että et siinä on niitä tavallaan vetovuorot, että toinen hallittee nyt toista erää ja sitten kolmannen alussakin saattaa olla aivan toisinpäin. Joo, se, se, semmoista peliä mä en muista nähnyt, että se olisi ihan avointa ollut. Mm. Ihan, ihan avoinna se hallinta ollut koko ajan. Et kyllä jo, kummallakin on ne Pelkästään jäähyt määrittää sen jo. Jäähyjen kautta se momentumi kääntyy hetkeksi aina toiselle. Mutta sitten taas, niin, niin, kuten, to, kuten sanoit, mitä niin, niin, mitä ratkaisut, ratkaisut yleensä tulee niin se on yleensä yksi pikku virhe, mikä se saattaa ratkaista. Mä sanoisin ehdottomasti kanssa, että mitä, mitä se matsissa ei saa olla, niin ei saa olla liikaa halpoin muutenkaan. Mm. Maalivahdi, yleensä maalivahti, yleensä maalivahteihin kattoo tässä kohtaa, niin kyllä, se niinku, kyllä veskarin tarttii se traktorin saada kiinni siinä pelissä, että mm. et se pysyy se jännitys Ni niin, Maalivahtia pitää olla hyvä päivä. Niin, se, saatta, se, se on muutenkin, niinku, se maalivahtien taisto on kanssa omaa oma hyvä sivupotti siihen mm. peliin. Ja sitten sen kautta justet, että tota, et onhan se niinku tavallaan ikävää, että toinen joukkue... Ton, joukkue pelaa hyvin edessä ja sitten ne ei voi luottaa maalivahtiinsa, niin kyllä se sitten syö sitä pelille heittäytymistäkin vähän, kun mennään varovaisempaa ja varovaisempaa meininkiin. Ja sitten semmoiset, niin ne on tosi anti puolesta heitetyt maalit. Joo. Kyllä niin, niin jos satut, sattuu vastustaja veskari ottamaan päähän, niin kyllä se naurattaa hetken aikaa. <laughs> Mutta ei se peli niin kauhean viihdyttävä. Ja sitten sit se tietysti vähän vaatii sitä, että... Että tota noin niin... Tämä on tietyllä lailla myös näkökulmakysymys. Me nyt tässä ehkä heitt heittäydytään nimenomaan sellaisen, että siinä ei välttämättä. Että mikä olisi semmoinen peli, että missä niin ei tarvitse olla tunteet pelissä, ei tarvitse olla penniäkään kiinni nauttiakseen. Ehkä enemmän mm. mennään semmoiselle osastolle nyt. Meina siis kyllähän tuommoinen, että toinen vie toinen vikiseen, niin jos sä kannattaa sitä joukkoa, että mikä vie, niin sittenhän se on hieno peli. Mm. Mutta sitten taas noin niin yleisesti ottaen jäkekulusti se ei välttämättä mikä ihmeen. se saattaa se, se läsähtää aika nopeasti. Mm. Että se on hauskaa niin kauan, kun maalia menee vastaan ja on päätyä mutta sitten kun se tyssähtää johonkin, niin sitten se tyssähtää. ja sitten se peli on siinä. No. Kyllä se just semmoiset matsit, matsit, mitkä on ratkennut siihen heti alkuun. Niin kun ensimmäisessä erässä on menty 4-0 johtoon, niin eihän niissä, varsinkaan jos se, ei se alta vastaan siinä sitten saa peliä kulkemaan, niin on ne kaksi jälkimmäistä eräällä ollut aika sellaista, Sausta pelaillaan nyt, niin päästään kotiin henkistä. Joo. Mutta mitä sanoisit siinä kohtaa, Sittain, jos se on ollut, sanotaan, että menee neljä nolla kolme minuuttia. Mm. Ja peli näyttää olevan ohitte. Mutta sitten 50 minuutin kohdalla, sieltä tuleekin niinku, yksi repäisee jostain kavennusmaali. Sitten tulee kahteen ja tulee yhtäkkiä kaksi maalia. Mm. Sitten, sitten se saattaakin jäädä mieleen hienona pelinä. Et sillä, sanotaan, että sillä loppuratkaisulla se on merkitys. Joo, että se on just niin, että ne viimeiset kymmenen minuuttia on... Nyr voi pystyä hyvinkin määrittelemään koko ottelua, että oliko se hyvä vai oliko se huono peli. Just, että jos siihen saa semmoisen loppujännityksen siihen, että toi joukkue nouseekin yhtäkkiä ihan, ihan siihen tuntumaan, niin se voi just olla, että jälkeenpäin sitä ajattelee, että, vitsit, että oli hyvä peli, vaikka se oikeasti oli viimeiset 10 minuuttia oli hyvä peli ja ensimmäiset 50 minuuttia täyttä paskaa. Joo, siis... Niin, siis se, se, että kyllä tässä päästään jo, päästään jo siihen, että kyllä niin kuin hyvässä pelissä on semmoinen draamankaari, mm. ja siinä on tarinoita, ja siinä on, siinä on niin kuin monia asioita, mikä, mikä nivoutuu yhteen. Siinä on pelit klassikkopelit, niin, niin kun jos ajatellaan joku Miracle on Ice, yes. niin se, se lähtöasetelma jo teki sitä, et, ja sitten varsinkin se, että miten se voitto tuli. Niin, niin, eli siinä oli valmis tarina, ja sitten sillä itse, itse niin kuin pelillä oli se draamankaari, mikä teki siitä klassikona. Mm. Ja sitten, kun puhutaan näin suomalaista lähtökohdasta, niin tuossa just sanoit hyvä toi viimeinen kymmenen minuuttia. Niin, no, mä en tiedä, kuulostaako tämä tutulta, Kaksi sekuntia aikaa! on <tys> niin siis legendaarisimpia selostuksia, mitä Suomessa varmasti ollut, oli suomi venäjä ottelu yhden yhden yhden alkusarjassa. <tys> suomi, oli, suomi oli kolme munat tappiolla. Jassin oli heittänyt kolme pussia Suomen päähän, ja siitä sitten Suomi vaan viimeisen kympin aikana kiipesi tasoihin, ja nimenomaan Karalahti pisti kaksekkaanen loppua tasotuksella, Suomi voitti lohkon. <tys> ja siitä lähti se semmoinen... Hyvä flow päälle, jolla sitten mentiin ihan finaaliin saakka, niin, niin siinä on se koko, siinä, siinä on niin oikeastaan hyvä tarina, ja se mitä muistan siitä pelistä, mä, mä sen katoin, siitä on nyt pari vuotta aikaa, niin <tos> viimeksi on kattanut, niin, niin kyllä se oli just, että et, ei edes suomalaisesta näkökannasta, vaan se, että Venäjä, niin kuin, se oli just semmoinen, että niin kuin ihan karkeita virheitä Venäjä rokotti, mm. ei, ei ne välttämättä Venäjäkään pelannut välttämättä edes hyvin, mutta se, mikä teki sitä Matsista sen legendaarisen, oli, oli se nimenomaan se nousu, Jep. mikä sitten tuli. Vaikka se ei, niinku 60, se ei ollut ehjä 60 minuuttia. Eli me ei voida sitäkään ehkä laittaa miksikään pääsyvaatimuksesta tähän kiltaan, että se 60 minuuttia on täysin ehjä. <tos> mm. Ja onko mikään 60 minuuttia täysin ehjä? Se on hyvä kysymys myös. Niin. Et Mat, voiko oikeastaan... Matsi elää kuitenkin, että siellä tulee niitä, saattaa tulla niitä että niin, tulee Molemmat niin, pakittelee tai mikä on hallinnut että olen pelannut oikein hyvää peliä, niin sitten sinne tulee joku aivan turha liikaa pelaajia jäällä tai, mol tai molari heittää kiekon katsomaan tätä Pee vastaan. Joo, jotain tuollaista, niin sitten saattaa peli mennä aivan lukkoon siinä. Joo, joo nimenomaan. Siis se, että se on hauskaa, että puhutaan sitä eheistä kuudesta kympistä, mutta että se tarkoittaisi mun silmiä sitä, että sä pelaat, pelaat lähes täydellisesti omaa peliäsi sen 60 minuuttia. Mm. Mutta kun se on suhteessa vastustaja, niin se, siis, ei mä, en mä muista sellaista peliä, missä se olisi ollut, ollut niin, että kumpikin olisi ollut, ollut huipputasolla sen 60 minuuttia ja niin hallinta olisi ollut nimenomaan täysin auki. Mm. Kyllä sitten on, siinä, on, siinä on nimenomaan ne, että ne vaihtelee pelin sisällä. No. Totta kai täydellisyyttä aina pyritään, mutta et olla, on varmasti aika, aika helppo todeta se mahdottomaksi, varsinkin pelissä, missä on näin paljon muuttujia. Mutta tota, mitä sanoisi sitten, että et kyllä niin kuin hyvässä pelissä mun mielestä pitää tulla hiukan maaleja. Mutta mut ei liikaa, kun jos mennään sinne, sanotaan niin kuin tuossa pyöritteli semmoisia, että 3-2 tai 4-3 tai tämmöisiä, peli on pysynyt nimenomaan tiukkana, on hiukan maaleja, ja sitten tollista maalimäärä on kuitenkin sinne aika perus, just aika yleisiä lopputuloksia, joku 4-2kin sinne väliin tietysti vielä, 3-1, mm. jotain tämmöisiä, mitkä niin omi ei ole mennyt kauheasti, eli tarkoittaa, että oma, oma pääpaletti on hyvin kasassa, mutta hyökkäyspäässä ollaan kans mukavan tehokkaita. No. Et siinä on just 3-2 on mun mielestä semmoinen, Ihan teinen lopputulos. Siinä justi on tullut maalla, mutta kuitenkaan ei tavallaan voida sanoa, että olisi ollut veskareilla se huono päivä, että siellä ei ole aivan vuodettu, vuotanut täysin puolustus. Tai, tai pakeilla, niin. kun se molari, kun se yksi yksi niin se nyt aika yksin. Niin, niin, niin on, maalihan on aina pakivikot. Mutta tota, <tos> kuten... <tos> näin puhuu, puhuu salibändimaali, vaikka toi muu <tos> <tos> niin, mutta juuri tähänkin Tota, noinen vedote, niin itse tykkään juuri lätkämatsassa, että siellä pitää, että veskarin pitää olla tota noin hyvä stikissä, että ei... Mä tykkään katsoa nimenomaan hienoja torjuntoja, ehkä enemmänkin joo. hienoja maaleja, että semmoinen aivan järjetön game saveri, niin on se tupeita. Siinä on ihan noin pitkälle määrästi, totta kai maalit on tämän pelin suolaa. On joo, mutta siinä on se, että no niin. monesti... Mutta kyllähän niinku hy ma hyvän, hyvän maalivahdin hyvästä esityksestä, niin kyllähän sitä nauttii. Onhan se mm. hieno kattoa molaria, joka, niinku, joka on päättänyt, että tänään mulle ei mene. Mm. Niin, niin kyllä se on, ne, siis ja varsinkin just tällaiset dramaattiset maaliviivatorjunnat, niin, niin ai että, ne, on, kyllä ne tekee niin etvarttia kuin niitä näkee. Ja. Näkee nimenomaan niinku vauhdikkaassa hyvässä pelissä. Mm. Se on tota, <köhön> Ei joku nolla pelaaminen. Se ei sovi jääkiekkoa. Kaksi yksi, no. niin se on vähän siinä siinä siinä, että onko se niin kuin hyvä peli sitten. Sitten sit siinä saattaa olla tehottomuutta jo. Kyllä niitä maalipaikkoja kuitenkin peli sen verran aina syntyy. No. Että pitää semmoinen kolme kaksi. Kyllä mä vedän 4-3. kin vielä siihen. että Se on, on, on mielestäni hyvä lopputulos. No. Kansi siinä tuli hiukan enemmänkin niitä maaleja ehkä, mutta tota, se ei kuitenkaan vähennä sitä. Mitä sanoisit, että onks, onko tota, no niin... Onko sinun mielestä taktiikalla mitään merkitystä siinä tämmöiselle, että voiko se tehdä pelistä hyvää vai huonoa? Mm, toi ei kyllä ole kysymys. Itse en ole no, ihan... ei ole tämmöinen muutenkaan niin helppoa kysymyksiä. <laughs> <laughs> Itse en niin sen tavallaan... En niin paljon seuraa sitä, että miten mennään sen taktiikan mukaan, että noudattaako nyt taivon täyteisesti jotain pelisysteemiä siinä, niin... Uh, En oikein osaa sanoa, että, miten, miten tossa, että onko se taktiikka nyt ihan se kaiken A ja o, sitten kuitenkaan. No ei ehkä, ehkä enemmän sen kautta, että mun mielestä sit taas kun joukkue noudattaa sitä omaa, omaa pelisysteemiä, niin, ja siinä pelaamissa joku rakenne, mm. niin kyllä mä uskon siihen, että moni sanoo, tai monesta yhteydestä on lukenut, että liikakontrolli tappaa tunnetta ja pelille heittää sitä. Mä sanon, että se, se pitää ehkä paikkaa, mutta sitten ollaan menty yli. Et kyllä mun mielestä pelaamissa pitää semmoinen tietty rakenne, tietty selkäranka olla. Vähän samalla tavalla kuin ajatellaan ajatella, tota no niin, taidemaalaria, niin onhan silläkin tietty kehys, minkä sisällä se sen, sen teoksessa tekee. Mm -hmm. Mielestäni ihan samalla tavalla. Niin... Joo, siis pitää siinä mm -hmm. joku idea, tarkoitus olla, että mitä se jäällä tavallaan tekemässä. Niin, siellä ei niin, vaan no, no, mennä, varsin... tota, että kiekko päätyy ja sitten painetaan. Ei, kun se voi just, esimerkiksi nhl se harmittaa, mikä on siis totta kai, siellä malan parhaat pelaajat ja muuta, niin se harmittaa vähän liikaa, että se on... Et sitä, niin sanotaan, että jos Suomi sitten ylivalmennetaan, niin siellä vähän alivalmennetaan. Et se on semmoista niin flipperiä välillä, se pelaaminen. Niin, niin, mun mielestä se on, siis, on hieno kattoa mun mielestä se, kun, että joukkue niin lähtee just, niin kuin, synkronoidusti ja organisoidusti liikenteeseen ja muuta, mutta muut kuitenkin, et, kuitenkin sen, sen puitteissa pelaajilla niin ne ei joudu orjallisesti tekemään mitään, vaan niillä on niin annettu raami, ja sitten sen jälkeen go, go forth, anna palaa, näyttää näytä taito Saa pelin tiikeri tiiger, tuo, <laughs> ja niin, niin poispäin, niin... Oliko Sita, sitä... <laughs> no, menin, mä Vaihdoin sovitusta, eli käytin järjestykseen uusiksi, niin ei, todennäköisesti ei tule syytteitä. No hyvä. Todennäköisesti. <laughs> mutta... Tota... Semmois, sanoisin ehkä, tai käännetään se kysymys näin, että voitko sä viihdettyä pelistä, jos vastustaja, toinen joukko pelaa ihan pelkkää kilpikonnaa ja toinen ottaa aloitteet vaan? Kyllä se niin. mun mielestä pitää olla just se, että molemmissa päissä tapahtuu. Että se ei ole vaan sitä, että toinen vetää muurin siihen omalle siniviivalle puoleen kenttää ja toiset sitten yrittää sieltä läpi Kyllä se pitää olla samasta niin vuorovaikutusta, että toinen hyökkää, toinen sakiako itselleen ja lähtee silloin hyökkäämään. Tämä oli just semmoinen vuorovaikutteinen. Joo, toi oli hyvin sanottu. Mutta käyttäisi semmoista, molemmat nimenomaan niin kuin, ei pelkää sitä peliä, mm. vaan niin kuin, se, kyllä, se, niin kuin, kyllä, sun pitää uskaltaa ottaa peli haltuun, jos aiot peli pelin voittaa myöskin. Mm. Sitten taas, että totta kai siinä kohtaa niin suomalaisena, niin, jos ajatellaan, niin... Hyvä esimerkki tulee jalkapallon puolelta. Esimerkiksi tämä Gihonin ihme silloin, mm. Suomi, Suomi otti Espanjalta tasurin, niin sehän oli nimenomaan pitkälti sen, että Suomi maltopuolusta ja just vetäytyy jo puolustaa ja rikkoo vastustajan tähän peliin. Niin, ei, ei sitä voinut nauttia kukaan muu kuin suomalainen mm. tai, tai Espanjan vihaaja mm. toisin sanottuna. Niin, niin se, se on just semmoinen. Siinä täytyy ehkä tunt, tuntepelissä sitten tai joku... Mitä nyt sanoisi, viime vuosina, tai Glen Hanlonin aikainen joko Jokerit tai valko tai mitä näitä nyt on ollut, niin kyllä niin se, se on semmoinen, että vain äiti voi olla totalaista rakastaa tyyppinen, <tos> <tos> tyyppinen meininki, että ei se varmasti silmään, silmään miellytä sitten, varsinkin jos katsoo sitten vuosien päästä, kun se, se niin kuin, niin, ei niitä varmaan kauheina klassikkoina pidä enää silloin, no, mutta tuota, no niin. Kyllähän semmoista puolustustaistelutkin niissä sitä on oma omaa hienotta, mutta kyllä sinä nimenomaan sit, että sulla täytyy olla tunteet sen puolustajan puolella. Että niin. silloin semmoinen puolustustaistelu se nimenomaan pitää olla semmoinen david vastaan Goliat-tyyppinen. Silloin, silloin sitä Itä... puolustustaistelua niinku voi kattellakin. Siinäkin on oma tarinansa, jo, mutta sitten sun mielestä on semmoinen tarina, mikä ei voi koskaan nousta kuitenkaan klassikoksi, ellei vastustajakin uskalla pelata. Mm. Ellei, se, ellei, se, ellei niinku Davidkin oikeasti lähde haastamaan eikä pelkäämään. Mm. Mun se on kuitenkin vähän semmoista, niin kuin, se ei palvele, palvele sitä peliä. Mm. Mun mielestä se, että lähdetään sitä, sitä, sitä kiekkoa esimerkiksi pelkäämään. Ei, se ole, ei semmoista ole mukava katsoa mm. mu mielestäni. Mutta tota, <köhöh> jos noin muuten, niin sitten taas se on kyllä... Kyllä se pitää mun mielestä olla vähän molemmillakin semmoinen niin kuin, siis ideaali pelissä. Niin, no, siis, jos ajatellaan tämmöisiä, mikä on itselle ikimuistosimpia pelejä, missä periaatteessa on, on lopulta ihan sama, että kumpi sen voittaa. Mm. Niin, niin kyllä, mä ehdottomasti nostan 2010 olympiafinaalin Kanada-USA. Se oli siis siinä mun mielestä, se oli miltei täydellinen jälkikoottelu. Joo, kyllä, se oli. Mä sanon miltei, koska mä en ihan tarkkaan, <tä niinku ihan, on ihan nyt muista kohta kohdata tästä peliä, että mitä kaikkea sen tapahtuu, Pitäisi katsoa se uudestaan taas, mutta. Mutta niin kuitenkin niin siinä oli just draaman kaari ja loppuhetkillä tasoitus. Ja sitten vielä, totta kai se, se kisat muuten suht huonosti pelannut, Kanadan kultapoika tulee ja räväyttää kiekompuusen pesään jatkoajalla. No. Niin, niin se oli kyllä. Ja just, että kotikenttävoitto ja kaikki tämmöiset. Niin, niin. Kyllä siinä, siinä oli kaikkea. Siinä oli nimenomaan, niin siinä oli kans semmoinen ehkä niin tämän taktinen aspekti, jos ajatellaan, niin, että USAhan pelasi semmoista just, mitä nyt, mitä nyt sitten tavallaan niin kansainvälisessä kiekossa pelannut, niin just semmoista vähän, Mo, mitä nyt se on modernia USA-laista peliä, että se ei ollut enää kanadalaisesta pöllittyä jääkiekkoa, vaan niillä oli semmoinen oma, oma, omalaisessa identiteettiä jo, mitä nyt ihan niin junnumaa asti viljelee. Mm. Ja sitten oli niin nämä, taisi olla ihan ensimmäisen sukupolven tätä Ann Arborin kiekkoakatemiasta, että oli just oli, oli näitä niin pariseita ja kesseleitä ja tämmöisiä, en kaikki siinä oli, mutta kuitenkin Dustin Brown taisi olla sieltä ja Tämä, ää, tämä, tämä National Team Development Programmin kuitenkin, niin sieltä, niin kuin hei, toivottavasti sanoo kaikki pelaajat päin helvettiä, mutta, <lostaa> <lostaa> mutta kuitenkin, niin siitä, siitä, sitä, sitä, sitä kautta tulleita jätkiä, eli joka on käynyt se Junnumyli läpi, ja sitä kautta tullut sitten halumpijoukkoja sen asti, niin, plus sitten näitä vanhoja partoja Rafalskia ja kumppaneita siihen joukkoon, niin se oli, siis se oli kiekkoa. Ja sitten tuli Kanada sillä omalla vanhalla kunnon pelityylillä, että et, et, et, niin kuin suoraviivasta, äärettömän suoraviivasta fyysistä, mm vahodikasta jääkiekkoa, niin siinä oli, siinä oli niin uusi kohtaa. Vanha. Siinä oli niin kaikki mahdolliset sfäärit siinä pelissä oikeastaan. Aina mikä se ehkä puuttunut, että olisi ollut, olisi ollut venäjä Kanada tai joku tämmöinen, niin niin, mikä on kansa aika niin kansainvälisen jääkiekon klassikko. Joo, no nehän pelasivat tota, niin silloin on puoliväli edessä, ja sehän taas meni sellaisiksi maaliiluotteluksi, että se, niin, se, se kolme? Se, se, joo, se sitten taas lässähti, kun ei Venäjältä ollut mitään vastusta. Mm. Toisaalta tota... itse nautin siitä pelistä paljon, koska olin aivan täysin Kanadan puolella siinä. Muistan kyllä, <tos> sama, muistan kyllä kun se murrasi silloin musta. aamulla. Jes, nyt on <tos> sama, sama täällä, mutta sitten taas, se ei ollut niin se ei ollut hieno peli. Se oli muutenkin, koko Vancouverin turnaus oli ihan huikeaa jääkiekkoa mun mielestä. Joo. Varsinkin, oli niin kuin, just tämmöistä eurooppalaista ajatusta paljon, mutta sitten sovellettuna pieneen kaukaloon, niin se olisi tietenkin niin kuin, semmoinen... Yhdistelmä kaikkea, mitä mä en ole ainakaan aikaisemmin nähnyt. Mä katoin, katoin taisin katsoa kahtavaille kaikki pelit suorana jopa ja muutama sitten nauhalta aamulla. Niin, niin. huikeita settiä. Mm -hmm. Ja se mikä niin oli just siinäkin, siinä, siinäkin pelissä, niin oli, että molemmilla oli semmoinen hyvä flow ja nimenomaan ei ollut niitä liikaa niitä halpoja, halpoja maaleja. Mm -hmm. Mutta tota, se mikä siellä oli, niin oli totta kai äärettömän menestyskiimainen kotiyleisö. Joo kiekon kotimaan, niin miten sanoisit, että hyvälle pelille, on yleisöllä sun mielestä mitään merkitystä siihen? Kyllä sillä on, että jos kun katsoin tätä, ja jo mainittua joker joperit tapparaa, niin kyllä se eka erä varsinkin, kun se oli semmoista oikein vauhdikasta ja viihdyttävää kiekkoa siinä kiinnitti huomioon, että miten Hakamet tässäkin yleisö oli mukana, että kannusti ja puusi ja mevusi, niin kyllä se toi aivan uuden lisän siihen, siihen peliin, että se on niin kuin että siellä on joku kattomassa sitä peliä ja pitää oikeasti meteliä ja elää täysillä mukana. Niin kyllä se, se tuo paljon siihen. Se tuo, mutta se ei se välttämättä... Se on mun mielestä ole välttämättä myys kuitenkaan. Kun mä muistan viime vuosina, kun mä oon... MM-kisoja varsinkin, niin se on mulle semmoinen tietynlainen kevään kohokohta aina. Mä katon, katon kanssa... Pyrin katsomaan joka ikisen ottelu, mitä niissä kisossa pelataan. Joko Joko jälkikäteen tai sitten livenä. No ei se ei ne livenä on nykyään mahdollistakaan katsoa, että jälkikäteen suurin osa joudun joudut katsoa. Mutta kuitenkin, niin esimerkiksi joku semmoinen peli, niin kuin Joku Ranska-Kasakstan pari vuotta hallissa oli ehkä noin tuhat ihmistä. Niin se oli silti mun mielestä helkkari, hieno ja viihdyttävä jäkekkopeli Ja nimenomaan semmoinen, joka piti otteessaan. Niin, niin ei, se, ei se ihan ihan välttämätöntä ole, mutta olet oikeassa, niin kyllä se... Varsinkin paikan päällä ollessa sillä on iso merkitys, mutta mm. TV-stä katsottuna, ei ole, se ei ole niin kauhean merkityksellistä. Mm. Totta kai se on niin pauhu ja muuta, niin on hienoa niin kuin se olympiafinaali, just täpö täysin halli kunnon meininki, niin ei se, ei se poiskaan siitä ottanut. Sano, mä sanoisin ehkä enemmän, että se antaa lisää arvoa, mutta se ei ole välttämättömyys. Joo, juuri sitä, että se on aina plussa on aina plussa. Mutta sitten kun puhuttiin tuossa nyt, että maalivahdilla pitäisi olla hyvä päivä silloin ja, ja tota, no niin, pelaajilla hyvä päivä, kaikilla hyvä päivä, niin mites sitten tuomarit? Mikä heidän rooli on mielestä hyvä Se, että annetaan pelata, että ei niinku jokaista ihan pienintä skettärää ottaa pois, vai että just annetaan, annetaan poikien pelata ja otetaan sieltä ne saa isot törkeydet sitten pois, mutta muuten annetaan pelin kulkea itseksään. Se on siis ehdottomasti näin, että mun mielestä tuomarit ei saa olla sen ottelun puheenaihe missään kohtaa. No Muuta kuin sit se, että, että jos joku oikeasti totta, se on sen verran viitsellistä no, valtaa noterata, että olipa muuten hyvin viheletty peli. Mm. Niin kyllä siis se, se, se mun mielestä tuo tuomarin merkitykset. mikä se tuomarin rooli siellä jäällä on. Mä oon aina ollut sitä, sitä uskomusta, että sen, sen tehtävä ei, tuomarin tehtävä ei ole tulkita sääntö, sääntökirjaa pilkuntarkasti, vaan sen tehtävä on johtaa sitä peliä ja. sen pelin ehdoilla. Ja nimenomaan pitää se peli hanskassa. Että pelaajilla on, pelaat pääsee niinku vapaasti, tai on <laughs> vapaasti vapaasti, mutta niin, oikeastaan voisi se tiivistä samalla mitä tuossa taktiikasta puhuin. Ihan samalla tavalla, että tuomari antaa niille pelaajille myös sen tietyn raami, minkä sisällä mennään. Ja. Ja jos se mennään sen ulkopuolelle, niin siitä tulee penaltti. No, mun mielestä se, nimenomaan, nimenomaan näin se menee. Että se on ihan, ihan samalla tavalla niin kuin, <laughs> miten tä, menee, että rajojen antaminen on rakkautta. <laughs> <laughs> <laughs> Mutta kyllä hekin, niin tuomareista monesti unohtuu, että lätkäjätkiä hekin on. Ei ne muuta tuossa lajin parissa Meitä. olisi. Et kyllä, he, kyllä he välittää tästä, välittää tästä lajista. Ja se on harmi, että jos jo, jollakulla tuomarilla sitten on, on sitä ainakin ulospäin näyttää, sitä vikaa vähän, että ottaa vähän turhan ison roolin siinä, niin mun mielestä ei silloin palvele peliä. Mm. Et tietyllä lailla, okei, Seppo Mäkelä, niin se ajan myötä mun mielestä nousi sellaiseen rooliin sitten taas. Mutta se taas niin kun, se sitten taas laittoi mun mielestä eri tavalla niin persoonansa peliin siinä, että se, se niin otti sen auktoriteetin siellä ja tavallaan sitten sitä kautta ehkä nousi sellaiseksi hahmoksi. Mm. Mutta mun mielestäkin niin, no, sikäli kun mä oon niitä nähnyt ollut paikan päällä ja videolta katson jälkeen, että mun niin kuitenkin Seppo palveli aina peliä mm. suurimman ajasta. Ja se on siis hyvä, hyvä pelinjohtaja, ei ole todellakaan huono asia hyvällä jääkiekkoottelulla. Mutta voiko sitten sun mielestä semmoista niin kuin, ää, sitten taas niin sanoit, että pitää antaa pelata, niin onko sun mielestä sit jotenkin semmoinen, että jos tulee liikaa jäähyä, niin tappaako se liikaa sitä pelin flowta sitten? Kyllä se Aina rikkoa sitä, että jos ei päästä pelaamaan sellaiset yhtenä, pelaa, niin tosi usein tulee että tulee jäähyä ja muuta vastaavaa, ja ei, päästä, ei pääse sitten pelaamaan juuri sitä taktiikkaa, päästä toteuttamaan, vaan että silloin on koko ajan joku tämmöinen Kyllä se tota, helposti voi tappaa sen, tietenkin sitten jos on semmoinen, että ylivoiman varoivan joukko ei oikeasti saa sen ylivoiman toimimaan, niin sitä hän katsoa ihan mielellään siinä. Joo, mutta sitten taas niin se, se, mikä siinä on, niin sitten taas se pelin hallinta, niin se ei käynyt siinä kohtaa ihan luontaisesti, mm. ellei se tietysti niin vastustaja ole tavallaan ansainnut omalla hyvällä pelillään mm. sitä ylivoimaa. Sen pitää muistaa, että ei tässä voi peliä perustaa pelkä ylivoiman puolella, ihan senkin takia jo, koska tota, no, niin pitähän se ylivoima ansaita ja. tietyllä lailla. Jos peruspeli pitää olla niin hyvää, että vastusta ei saa sitä siis puhtain keinoin poikki. Yleensä että näitä monesti, monesti tulee siitä, että puolustava pelaaja on vaan sen askeleen parin jäljessä siitä hyökkäävästä, kun ne pyörittää sitä peliä sen verran hyvin. Siinä on tii, täytyy sitten alkaa rikkomaan, repimään, huitomaan. Tait vastusta ja haastaa mm, hyvin ja yksi sykkössä yks vet, vetää niinku kaverilta puikot ja sitten lähtee painamaan. Niin ei sitä saa muuta kuin koukkaamalla kiinni enää. Mutta tota, semmoisia niin kuin... Tietyllä lailla jos sanoo tuota yleisön merkitystä, niin kyllä mä sitten taas semmoisenkin heittäisin ehkä peliin, että... Et tietyllä lailla niin, niin, kyllä tuomarillekin saa virheitä käydä sikäli. Ja mielellään niinpä, että sen sattuu kotiyleisöön. Koska tässä paikalla ollessa mä oon että mikään ei sitytä kotiyleisöä niin hyvin kuin... Semoneniko. Niin tai mukamas koettu väärryys. Se on mun mielestä semmonen. Se on hyvä sytyke aina. Mm. Ja tota, no, niin se antaa sit varsinkin niin sitten sen huomaa monesti, että se antaa joukkueellekin just semmoisen jäähyn tappaminen vielä, mm. niin se antaa, sitä, antaa aika paljon lisää energiaa. Niin, niin kyllä se, se menee semmoisen, että ei sitä muista pelin jälkeen, se ei vaikuta liikaa lopputulokseen, mutta se, on, se antaa lisää arvoa. Että ei, niin kuin, ei ihan virheitöntäkään saa olla. Vähän antaa se sytyttää sitä kipinää siellä. Että... Joo, joo. Siis kun, kyllä jääkiekko on virhepeli. Mm. Se on ihan, ihan päiväselvä asia mun mielestä. Että ei, niin kuin, ei, ei siinä... Niin. Jos sä pelaat, pelaat pelkkään nolla-nollaa, nolla, niin et sä otsikoihinkaan nousu. Mm. Ja tuota, no, niin jos sä, taas, niin kun sä lähdet yrittämään jotain muuta, niin sitten taas omissakin tuulee välillä. Mun mielestä kuuluu asiaa. Ja se on niin kun, tavallaan huomaa itsekin välillä sitä, että ehkä, niin kun, ehkä tuijottaa liikaa yksittäisiä virheitä. En mä tiedä, onko sä itse huomannut sitä samaa, että tavallaan niin semmosia, liikaa nostaa ehkä yksittäisiä tilanteita esille, eikä kato peliä kokonaisuutena. Huomaatko sä itselle semmoista taipumusta? Näin. Sillinen etu... Joukkue, joukkueen kannalta niin ei tuu katsottua sitä, että, että tuli nyt niin paljon virheitä, että kyse se enemmän olisi kokonaisuus, mitä tuijottaa. Siitä sitä, sen välillä vaan on, että pelaajat, niin, niin, mm. et, jos joku pelaaja on viime. Ei siis MM-kisussa sitä tuijottaa herkästi niin kuin, että, tämä legendaarinen, niin juhomattuja sen läpi <laughs> ja mitä mistä oli tämä hieno netti, nettimme mekin kaveri piirretty semmoinen helvetimoinen syherömaali ympärille ja muuta. Niin, niin, niin tämmöisestä asioista just, että niin, kun semmoista jotkut tietyt asiat toistuneet, onko niin, kokonaisuudelle on pelannut hyvän pelin, niin siitä saattaa silti jäädä semmoinen. Joo, tietysti, tietysti jos... Semmoinen joku... Tai tämä antaa ehkä vähän liikaa merkitys sille, koska tämä on kuitenkin virheitten peli. Niin sitä ei välttämättä aina ajattele, sitä mää tässä ajan takaa. Joo, tietenkin, että jos joku pelaa matsin ekassa ääressä missään jonkun hyvän paikan, maailmantelopaika, niin sitten se tietysti jää mieleen, että kun se seuraavassa edessä pääsee taas hyvälle paikalle ja niin miettiä, ettei kai se nyt taas sitä mukaan. Ja niin tuommoista <tos> jää tietysti avitajuntaa, mutta ei sitä niin kokonaisuutta siinä enemmän tuijottaa. Joo. Mutta tota, niin. En mä tiedä, kyllä tässä mun mielestä niin aika, aika lailla on kierrelty ja kaadeltu, niin mä jotenkin tiivistäisin sen näin, että kyllä se niin kuin on, että draaman kaari, siihen sopivat hyvät lisätarinat. 3-2-4-3, eli tiukka, ei niin vähän maali, niin sanotaan niin kuin aika keskiarvojen mukainen maalimäärä. Mm -hmm. Molemmilla semmonen hyvä flow, maalivuudella hyvä päivä, että me mene liikaa halpamaaleen, mutta kuten todettu tuossa niin ei se, ei se saa virheitön esitys Joo. olla. Meinaan, sit se menee vähän kliiniseksi, ja jääkiekko ei saa koskaan olla kliinistä. Eh. Aina pitää sanoa, että tota... tapahtuu. Joo, nimenomaan. Ja se, että sitten taas, että mun mielestä, niin kun, mitä tuosta taktiikasta puhuttiin, niin mun mielestä on oikeastaan ihan sama, tai mun mielestä aika hyvin sanottu, mitä, mitä Kai Suikkana sanoi, että, että kyllä, paskalakin taktiikalla voi pärjätä, mutta jos, mut, mut ei, jos ei siihen kukaan sitoudu. Mm. Eli tota, se on sikäli, että niin puhutaan tästä kiekkokontrollista, puhutaan pystysunnan kiekosta ja muuta, niin mun mielestä on niin kun... Niitäkin kärjistetään vähän liikaa, että miten ne vaikuttaa. Että mitä siis toi, toi kun sä oot puhunut tuossa Tappara-Jokerit-pelistä ja mulle eilen viestillä sanoit, että paras peli, mitä oot tähän mennessä nähnyt. Oot varmaan edelleen samaa mieltä mm. tällä kaudella siis. Niin tota, kuitenkin niin sekin oli mun aika, aika kontrolloitua kiekkoa. Ei, ei se tunnetta tappanut silti. E. Ja siinäkin oli hyvää hyvä draamaa. Ainoa, mikä kauneusvirhe mun mielestä, että se, se voittomaali meni vähän helpolla. Mm. Ja semmoisen pom pompun kautta. Niin se ei ollut välttämättä osu, osua. Osuva loppu noin hyvälle pelille. Jep, mutta se just että siellä voi tämä ruutu, kankaan perä, tyrväänen, ketkä S jokainen no. kävi keskustelemassa. No, no, että, siinä on just semmoinen taistelupari. Siinä on matsin sisällä vielä erikseen. Että. Just, just tommoisen on tarkoitus on hyvä sivupotti mm -hmm. siellä. Tai, tai sitten jos olisi ollut esimerkiksi, niin kuin, että Irving vastaa Metsolaan mm -hmm. oikein kun kumpikin kumpi ottaa vuorotelta, pistää paremmaksi toisaalta. Mm -hmm. niin, niin, siinä on just, just tämmöistä se syntyy. Siinä on, niin kuin, siinä, on, siinä on kerroksia... Ja, mutta et ne ei saa liian nättejä ja olla. <laughs> Ennen pelaatko on nättejä, niin miksi pitäisi pelinkään olla? Sehänpä. Selvä, se oli, se oli siinä. Ensi viikolla katsotaan millä kokoonpanolla mennään. Uudet aiheet, uudet kuviot. Kiitos Jussi sulle tästä. Palataan asiaan. Palataan asiaan kiitoksia. Tämä huutele välisiä muuten, kuin hannat toisten puhut. hockey player you are and how how much you can help the team to have so many propedeals. Erkki 30-vuotias Economy Tappareelta ja Tappareelta, taitaa jäädä sit suomalaiseen en tiedä sitten suomalaiseen jääkiekkohistoriaan. I don't know how Duff is in the bathroom, are there sitten? the bathroom piirteitä, are there in the bathroom, I don't know, I don't want to know. Or I don't know, I Sieltä painaa valoilla takatolpilta. Jos muukkonen niin kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin me voin tehdä jotain tahallista. Mä ilmoitan, että mä lyön turpoa, jos ette pelaa tätä vuotta. Alexander Salakko on huikessa vireessä. Se näkee kaikki nyt, ketä näitä pelejä on käynyt kattomassa. Miten uskot, että herra jaksaa? Millasta toiseen tuommassa kiekko-sateessa? I don't Meniksi hurting themän ne restore gutt filtRAa